«Як же, тату, поїхати до того Києва?» «От чого не знаю, того не знаю, бо в нас зараз не гурт грошей», сказав тато і пірнув у сон. «Мені ж за тим театром не спалося до третіх півнів». Через кілька днів вирішив я з зайцем податися до дядька Миколи. «Аж у Вінниці на станції батько перехопив мене, а ця язичниця насварився поглядом на Яринку». І досі дражнить мене артистом. І дуже сварив, тато, вас, посміхнулася Мирослава. Та ні. Пригорнув до себе і каже, хіба ж можна сину їхати босом в артисти? Та й Київне село. Там ноги об каміння прочовгаєш. Як розстараємось тобі на хромові з рипом чоботи, щоб усі по чоботях чули тебе. «Тоді щось придумаєм». «Такий у нас батько вже добрий, що й у світі не знайдеш такого», з почуттям сказала Ярина. «Навіть мене ніколи не сварив». «А жаль», – вколов її Роман. «От за ким березова каша сумує». Близнюки вискочили на коней, поїхали, і небовим над степом знялися два голоси, виливаючи Тугу про тих двох голдів, Що пили воду коло млина коло броду. Чом не красені, Неждано вихопилась у Ярини, Яка проводжала поглядом братів. Гарно ж як у світі, І Мирослава притулилась до Ярини. Земля віддала людям, що могла віддати, І чи то з жалю до себе, Після жалю до людей, заплакала осінньою сльозою І неспокійно ввійшла в зимовий сон Ох, як люто, на шаленій коловерті вітрів Зачинався цей сон Спочатку вітровієм і сніговиці хотілося підважити Вирвати з нациджених місць перелякані хати Розметати золото скирт і вдарити на сполох співучою міддю дзвонів. А потім вони втихомирились, поскочувались, притулились у яругах, і тепер люди по колінам бредуть у снігу, що вечорами ширитує крихти срібла та виколихує блакитні димки і волошкове цвітіння. Як гарно зараз довкола! Ощатні у білих свитках хати притихли, Немов дівчата перед весільним танцем, ось ударить бубон місяця, цьохне смачком вітерець, і вони поведуть свій танок зачарованими долинками, левадами, садками і виведуть його усе вгору та вгору, аж на той шлях, по якому минулий вік проскрипів чумацькими мажами, а цей вік, як блискавками, спалахнув козацькими. Шаблями Котовського і Примакова. А що тепер робить червоний козак Тарентій Іванович Шульга? І Данило, згадавши недавню бувальщину, мимоволі зупинився біля придорожньої верби, погладив рукою на мерзлий стовбур. На той згори струсив на нього дим паморзі, а знизу озвався гучанням то вітрець прокинувся в дуплі і знову задрімав, як маля. А он хтось між вербами мріє, вискрибує чопотятами і ронить на сніг шматки пісні. Чи є ж це така пізня? І давні очікування, сподівання чи передчуття озвалися в ньому і десь чи з паморозі, чи з ночі Затремтіли ті вії, за якими чаївся синій вечір. У дуплі знову шеверхнув вітерець, а на шляху стихла пісня. «Де ж та дівча, що наче йшло на зустріч?» Данило подався далі шляхом, та вже на ньому не було ні дівчачої постаті, ні пісні. «Отак і виходить вона на твоєму шляху». Недавно внизу на крихітній ливарі, що підбігла до самої дороги, він почув характерне шепіння, зірнув і не повірив своїм очам.